Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 25 Iată traducerea cuvânt cu cuvânt a sinistrului afiș. Se aduce la cunoștința tuturor că marți 22 februarie, prima zi a carnavalului, prin hotărârea tribunalului de la Rota, vor fi executați în piața del popolo numitul Andreea Rondolo, vinovat de uciderea prea respectabilului și prea veneratului don Cezar Torlini, canonic al bisericii San Giovanni di Latran, și numitul Pepino, zis roca priori, dovedit de complicitate cu ticălosul bandit Luigi Vampa și cu oamenii acestuia. Primul va fi mazolato, al doilea va fi decapitat Sufletele milostive sunt rugate să-i ceară Domnului îndurare pentru nefericiții osândiți. Era tocmai ce auzise Franț în seara aceea în ruinele coliseului și nu se schimbase nimic din program. Numele condamnaților, cauzele și felul execuțiilor erau aceleași. Așadar, după câte se părea, transteverinul nu putea fi altul decât banditul Luigi Vampa. Iar omul cu mantie era Simbad Marinarul care, la Roma, ca și în Portovechio sau la Tunis, își continua expedițiile filantropice Între timp, orele treceau Se făcuse nouă și Franz se pregătea să-l trezească pe alber, când spre marea sa mirare îl ieșind din cameră gata îmbrăcat Carnavalul îi frământase creierii și îl trezise mai de dimineață decât se aștepta prietenul său. Acum când suntem amândoi gata, ce crezi, Jupene Pastrini, n-ar fi timpul să ne prezentăm contelui de Monte Cristo?" întrebă Franț. Sigur că da," răspunse Pastrini. Contele de Monte Cristo se trezește de obicei foarte de dimineață și sunt sigur că au trecut două ceasuri de când nu mai doarme." Crezi că acum e ora potrivită pentru vizită? Fără îndoială că da. Atunci, Albert, dacă ești gata, sunt cu totul gata. Hai să-i mulțumim vecinului nostru pentru politețea lui. Haidem. Franț Franz și Albert n-aveau decât să străbată coridorul. Hotelierul porni înainte și sună în locul lor. Un servitor deschise. Ei, signorii francezii! anunță pastrinii. Servitorul se înclină și pofti să intre. Tinerii străbătură două încăperi, mobilate cu un lux pe care n-ar fi crezut că l-ar putea găsi în hotelul lui Jupân Pastrini și ajunsără într-un salon de o eleganță desăvârșită. Parchetul era acoperit cu un covor turcesc, iar mobilele, cât se poate de confortabile, Îmbiau cu pernele lor umflate și cu spătarele lor răsturnate. De-a lungul pereților atârnau tablouri minunate ieșite din mâinile maestrilor și panoplii cu arme splendide, iar draperiile mari și grele fluturau la uși. Dacă excelențele lor binevoiesc să ia loc, îi pofti valetul, am să-l anunț pe domnul conte. Și spunând acestea, el dispăru prin una din uși. Când ușa se deschise, cei doi prieteni auziră sunetul unei gusle. Dar sunetul se pierdu îndată. Ușa închisă numai decât nu lăsase să pătrundă în salon decât o răbufnire a cântecului. Franț și Albert schimbară o privire și se uitară apoi din nou la mobile, la tablouri și la arme. Acum, când le priveau pentru a doua oară, ele li se păreau și mai minunate încă decât înainte Ce părere ai? Întrebă Franț Pe legea mea Cred că vecinul nostru trebuie să fie vreun banchier care a jucat la bursă Speculând asupra fondurilor spaniole sau vreun prinț care călătorește incognito Sst! făcu cu Franț O să aflăm noi curând Iată-l că vine Într-adevăr Zgomotul unei uși care se deschidea ajunse până la ei Și aproape îndată draperia, ridicându-se, făcu loc stăpânului tuturor acestor bogății Alberă ieși în întâmpinare, dar Franț rămase locului împietrit Cel care intrase era omul cu mantia din Coliseu, necunoscutul din Lojă, gazda misterioasă din Monte Cristo Capitolul 35 Mazolata. Domnilor, spuse contele de Monte Cristo intrând, vă rog să mă iertați că am așteptat să veniți dumneavoastră la mine. Dar dacă aș fi venit eu mai devreme la dumneavoastră, m-aș fi temut să nu se vârșesc o necuviință. De altfel m-ați anunțat că veți veni și v-am stat la dispoziție. Am venit să vă aducem și Franț și eu... Mii de mulțumiri, domnule Conte, spuse Albert. Ne-ați scos într-adevăr dintr-o mare încurcătură. Când am primit grațioasa dumneavoastră invitație, eram tocmai pe cale de a născoci cel mai fantastic vehicul. Vai, domnilor, glăsui Contele, făcându-le semn să ia loc pe un divan. E vina nerodului de pastrinii dacă v-am lăsat să vă frământați atât. Nu mi-a spus un cuvânt despre încurcătura dumneavoastră mie, care stau izolat aici și abia aștept prilejul să-mi cunosc vecinii. De îndată ce am aflat că vă pot fi de folos, ați văzut cu ce grabă am folosit prilejul să vă prezint complimentele mele. Tinerii se înclinară. Franț nu scosese încă niciun cuvânt, nu luase încă nicio hotărâre. Și cum nimic din partea contelui nu arăta voința de a fi recunoscut sau dorința de a-l recunoaște, nu știa dacă se cuvine, prin vreun cuvânt oarecare, să facă aluzie la trecut sau să lase viitorul să-i aducă noi dovezi. De altfel, fiind sigur că în ajun contele fusese în lojă, nu era tot atât de sigur dacă tot el, cu o seară mai înainte, fusese la coliseu. Franz se hotără, deci, să lase lucrurile să se desfășoare în voie, fără să intervină direct. De altfel, se simțea mai tare decât Contele, pentru că îi cunoștea taina, pe când Contele, din potrivă, nu putea să aibă nicio putere asupra lui, care n-avea nimic de ascuns. Totuși, se hotărâ să aducă vorba despre un lucru care, până una alta, ar fi putut lămuri unele bănuieli. Domnule Conte! Îi spuse el. Ne-ați oferit locuri în trăsură și la ferestrele închiriate de dumneavoastră, la Palatul Rospoli. N-ați vrea să ne spuneți cum am putea să ne procurăm un postoare care, cum se spune în Italia, în Piața del Popolo? Da, da, în cuvință distrat Monte Cristo privindul stăruitor pe morser. Nu cumva are loc o execuție sau ceva asemănător în Piața del Popolo? Da," răspunse Franț, văzând că Monte Cristo venea singur acolo unde voia să-l aducă. Ia stați! Mi se pare că i-am spus ieri intendentului meu să se ocupe de asta. Poate că voi reuși să vă fac și serviciul acesta neînsemnat." Contele întinse mâna spre cordonul soneriei și îl trase de trei ori. V-ați gândit vreodată?" îl întrebă el pe Franț. La folosirea timpului și la mijloacele de a simplifica veșnicul dute vino al servitorilor, eu am găsit o metodă. Când sun o dată, vine valetul. Când sun de două ori, vine șeful bucătar. Iar când sun de trei ori, vine intendentul. În felul acesta nu mirosesc nici timpul și nici cuvintele. Iată că intendentul a și venit. În ușă se ivi un individ de vreo patruzeci și cinci de ani, 50 de ani. Lui Franții se păru că noul venit se manaleit cu contrabandistul care îl condusese în peșteră. Dar omul nu dădea nici cel mai mic semn că l-ar recunoaște. Franț își dădu seama că îi se poruncise să se poarte astfel. Domnule Bertuccio, mi i căutat ieri așa cum ți-am poruncit o fereastră în piața del popolo?" Întrebă Contele. Da, excelență," răspunse intendentul. Dar era prea târziu." Cum?" se încruntă Contele. Nu ți-am spus că vreau să am o fereastră?" Excelența voastră chiar are una, aceea care fusese închiriată prințului Lobaniev. Dar am fost silit să o plătesc o sută... Bine, bine, domnule Bertuccio." scutește pe domnii de amănuntele acestea casnice. Dacă ai fereastra, nu ne mai trebuie altceva. Dei vizitiu vizitiului adresa casei și așteaptă-ne pe scară ca să ne conduci. Atât voiam să-ți spun. Poți pleca. Intendentul salută și plecă. Ia stai! Îl opri contele. Fă-mi plăcerea și întreabă-l pe pastrinii dacă a primit tavoleta și dacă vrea să-mi trimite programul execuției. Nu e nevoie, se amestecă Franț, scoțându-și carnetul din buzunar. Am tăblițele aici. Le-am copiat, iată-le. Atunci e bine, poți pleca, domnule Bertuccio. Nu mai am nevoie de dumneata. Să fim anunțați când e gata masa. Domnii îmi vor face onoarea să ia masa cu mine? întrebă el, întorcându-se spre cei doi tineri. Ar fi prea mult, domnule Conte, spuse Albert. Din potrivă, mi-ați face mare plăcere, iar într-o bună zi la Paris, mi-ați putea înapoia serviciile făcute, fie unul, fie altul dintre dumneavoastră, fie amândoi odată. Domnule Bertuccio, sună să se pună trei tacâmuri. Apoi contele locarnetul din mâinile lui Franz. Spuneam, deci, urmă el, ca și cum ar fi citit ultima publicație dintr-o gazetă că vor fi executați astăzi, 22 februarie, numitul Andrea Rondolo, vinovat de uciderea prea respectabilului și prea veneratului don Cezar Torlini, canonic al bisericii San Giovanni di Latrano, și numitul Pepino, zis Roca a Priori, dovedit de complicitate cu ticălosul bandit Luigi Vampa și cu oamenii acestuia. Hm. Primul va fi mazolat iar al doilea a decapitat-o. Da, așa e, vorbi mai departe contele. Chiar așa trebuiau să se petreacă lucrurile la început. Dar mi se pare că de ieri a intervenit o schimbare în ordinea și în desfășurarea ceremoniei. Cum se poate, făcu Franț. Da, da. Ieri, la cardinalul Rospiliozii, unde mi-am petrecut seara, se vorbea de ceva ca o amânare, îngăduită unuia dintre o osândiți. Lui Andreea Rondolo? întrebă Franț. Nu, răspunse Monte Cristo distrat. Celuilalt. Și privi în carnețel ca și cum ar fi vrut să-și amintească numele. Lui Pepino, zis Roca Priori. Asta o să vă lipsească de o ghilotinare, dar tot vă va mai rămâne mazolata, un supliciu destul de interesant când îl vezi pentru prima și chiar pentru a doua oară. Pe când celălalt fel de execuție pe care de altfel trebuie că-l cunoașteți, e prea simplu, prea dintr-o bucată. Nu se petrece în el nimic neașteptat. Mandaia nu se înșală și nu tremură. Nu lovește pe delături și nu trebuie să repete de 30 de ori lovitura, așa cum a făcut soldatul care îi tăia capul contelui de cale și căruia, de altfel, poate că Richelieu însuși îl dăduse în primire pe sândit. Știți, adăugă contele pe un ton disprețuitor, când e vorba de suplicii, să naud despre europeni. Ei nu se pricep deloc și sunt cu adevărat la vârsta copilăriei sau, mai bine zis, la bătrânețea cruzimii. S-ar părea că ați făcut un studiu comparat asupra metodelor de execuție la diferite popoare ale lumii," vorbi Franț. Sunt puține metodele pe care nu le-am văzut," răspunse nepăsător Contele. Și v-a făcut plăcere să asistați la spectacolele acestea groaznice?" La început am avut un simțământ de scârbă, apoi de indiferență și apoi de curiozitate Curiozitate, cumplit cuvânt De ce? În viață nu există decât o singură preocupare serioasă, moartea Și atunci cum să nu fii curios să studiezi în câte feluri diferite poate ieși sufletul din corp și cum suferă oamenii? După caracterele, firile și chiar după moravurile unui popor Trecerea aceasta supremă de la ființă la neant Eu unul vă spun un lucru Cu cât ai văzut murind mai mulți, cu atât îți e mai ușor să mori Deci, după părerea mea, moartea poate fi un chin, dar nu o ispășire Nu vă înțeleg prea bine, spuse Franț Vă rog să vorbiți mai deslușit nici nu vă puteți închipui câtă curiozitate mi-au stârnit spusele dumneavoastră. Ascultați, vorbi Monte Cristo, în timp ce obrazul îi se umplea de fiere așa cum altora li se umple de sânge. Dacă un om ți-a ucis prin torturi nemaipomenite, în mijlocul unui chin nesfârșit, tatăl, mama, iubita, în sfârșit una dintre ființele acelea care, atunci când îți sunt smulse din inimă, îți lasă un gol veșnic și o rană mereu sângerândă. Credeți că pedepsa pe care o dă societatea e de ajuns, fiindcă tăișul ghilotinei a trecut între baza occipitalului și mușchii regiunii dorsale a ucigașului? Și pentru că acela care te-a făcut să simți chinuri sufletești ani îndelungați a suferit și el câteva secunde, niște dureri trupești? Da, știu, vorbi Franț, justiția omenească este neputincioasă când e vorba să consoleze. Ea poate face să curgă sânge în schimbul sângelui vărsat și atâta tot. Dar trebuie să-i cerem ce poate și nu altceva. Ba, încă v-am dat un caz material, acela când societatea lovită prin moartea unui ins în însă -și temelia ei, răzbună moartea prin moarte, adăugă contele. Dar nu sunt pe lume milioane de dureri care pot sfâșia măruntaiele unui om, fără ca societății să-i pese cât de cât de ele? Fără ca ea să-i dea măcar mijloacele neîndestulătoare de răzbunare, despre care am pomenit mai adineaori? Nu există crime pentru care metoda turcească de a trage în țeapă, metoda persană de a ucide la sau metoda irocheză de a răsuci nervii ditului, Sunt chinuri prea ușoare și pe care totuși, Societatea nepăsătoare le lasă nepedepsite? Răspundeți-mi, nu există astfel de crime? Ba da, răspunse Franț. Pentru a le pedepsi este îngăduit duelul. Duelul, zâmbi Monte Cristo. Ușuratică metodă, vă jur de a-ți atinge scopul când vrei să te răzbun. Un bărbat ți-a răpit iubita. Un bărbat ți-a sedus soția. Un bărbat ți-a necinstit fica. Dintr-o viață întreagă în care s-ar fi cuvenit să primească de la Dumnezeu părticica de fericire îngăduită tuturor când i-a creat, bărbatul acela a făcut o viață de chin, de mizerie și de ticăloșie. Iar dumneavoastră vă credeți răzbunat dândui omului aceluia care ți-a vrut nebunia în minte și deznădejdea în inimă, o lovitură de spadă în piept sau trimițându-i un glonte în țeastă? haide de! fără să mai vorbim de faptul că adesea tot el iese învingător din luptă, curat în fața oamenilor și oarecum iertat de Dumnezeu." Nu, nu," continuă Montecristo, dacă aș avea vreo răzbunare de îndeplinit, nu așa m-aș răzbuna." Așadar, sunteți împotriva duelului? Nu vă bateți în duel?" Întreba Albert uimit că aude o teorie atât de ciudată Ba nu, să vorbim limpede M-aș bate în duel pentru o nimica toată Pentru o insultă, pentru o cară, pentru o palmă Și asta cu atât mai liniștit Cu cât datorită iscusinței dobândite în exercițiile corporale Și deprinderii lente cu primejdia Sunt aproape sigur că mi-aș ucide adversarul Da, m-aș bate în duel pentru toate acestea dar pentru o durere înceată, adâncă, nesfârșită, veșnică, aș da dacă ar fi cu putință o durere asemănătoare a celeia pe care am suferit-o. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, cum spun orientalii, maestrii noștri în toate, ale și creației care au știut să-și facă o viață din vise și un rai din realitate. Dar cu o astfel de teorie care vă face totodată și judecător și călău al propriei dumneavoastră cauze, e greu să păstrați măsura când chiar dumneavoastră căutați să scăpați de puterea legii, spuse Franț. Ura e oarbă, mânia scoate din minți, iar cel ce își toarnă răzbunare riscă să bea o băutură amară. Da, dacă e sărac și stângaci, nu dacă e milionar și îndemânatic. De altfel, tot ce îi se poate întâmpla mai rău, e ultimul fel de execuție despre care vorbeam mai adinaori, pus de milostiva Revoluție franceză în locul sfâșierii în patru și a zdrobirii pe roată. Și vă întreb, ce mai poate însemna execuția dacă te-ai răzbunat? Zău, aproape îmi pare rău că, după câte se pare, ticălosul de pepino nu o să mai fie decapitat-o, cum se spune pe aici ca să puteți vedea cât durează și dacă merită măcar să vorbim despre o asemenea pedeapsă. Dar pe cinstea mea, domnilor, ciudată discuție mai avem pentru o zi de carnaval. Cum de-am ajuns la ea? Îmi amintesc, mi-ați cerut un loc la fereastră. Fie, îl veți avea. Dar mai întâi să mergem la masă, căci iată, tocmai ni se anunță că suntem serviți. Într-adevăr. Un servitor deschise una dintre cele patru uși ale salonului și rosti cuvintele consacrate. Al suo comodo Tinerii se ridicară și trecură în sufragerie. În timpul mesei, care era acum nu se poate mai bună și fu servită cu o grijă nemărginită, Franț căută să întâlnească privirile lui Albert ca să citească în ele impresia făcută de cuvintele gazdei. Dar... Fie că, din pricina nepăsării sale obișnuite, Albert nu le dăduse prea mare atenție, fie pentru că, îngăduința arătată de conte atunci când venise vorba despre duel, îl împăcase, fie, în sfârșit, din pricina că întâmplările petrecute mai înainte și cunoscute doar de Franț sporeau numai în mintea lui efectele teoriilor contelui, el își dădu seama că Albert nu părea deloc preocupat. Din potrivă, Tânărul făcea onorurile mesei ca un om osândit de patru sau de cinci luni să mănânce numai mâncări italienești, adică pregătite de una dintre cele mai proaste bucătării din lume. Cât despre conte, abia dacă se atingea de mâncare. S-ar fi zis că, așezându-se la masă împreună cu aspeții săi, el îndeplinea o simplă îndatorire de politețe și că aștepta să-i vadă plecați ca să ceară vreo mâncare ciudată sau neobișnuită. Toate acestea îi aminteau fără să vrea lui Franț groaza pe care contele o însuflase contesei G și convingerea ei că omul pe care îl arătase în loja din față, contele, era un vampir. La sfârșitul mesei, Franț își scoase ceasul. Ce aveți de gând să faceți?" îl întrebă Montecristo. Ne veți ierta, domnule conte," răspunse Franț. Dar mai avem încă o mie de treburi Care anume? Nu ne-am luat costumele de carnaval și astăzi costumarea e obligatorie N-aveți nicio grijă Mi se pare că în Piața del Popolo avem și o cameră numai pentru noi Am să spun să ni se aducă acolo costumele pe care le veți dori și ne vom asca la fața locului După execuție? întrebă Franț după, în timpul sau înaintea execuției, cum veți vrea. În fața eșafodului? Și eșafodul face parte din sărbătoare. Știți, domnule conte, m-am gândit bine, spuse Franț. Vă mulțumesc pentru bunăvoința dumneavoastră, dar mi de ajuns să primesc numai locul dintre sură și locul de la fereastra Palatului Rospoli și să vă las să faceți ce veți crede cu locul meu de la fereastra din Piața del Popolo. Vă atrag atenția că pierdeți ceva foarte interesant, răspunse contele. Îmi veți povesti dumneavoastră și sunt sigur că povestirea mă va mișca la fel de mult pe cât m-ar fi mișcat dacă aș fi fost de față, vorbi franț. De altfel, am vrut să încerc de mai multe ori să asist la o execuție, dar nu m-am putut hotărâ niciodată. Tu ai asistat, Albert?" Eu am văzut cum a fost executat Castein, răspunse vicontele. Dar cred că în ziua aceea băusem puțin." Era ziua terminării liceului și ne-am petrecut noaptea la numai mai știu care cabaret." N-ar fi un motiv să nu faceți un lucru în străinătate, fiindcă nu l-ați făcut la Paris Când călătorești, trebuie să înveți Când te duci undeva, trebuie să cauți să vezi Gândiți-vă numai ce veți răspunde când veți fi întrebat Cum se execută la Roma? Și când veți spune, nu știu Și apoi se zice că osânditul e un nemernic, un ticălos și că a ucis cu lovituri de vătrai un preot cum se cade, care îl crescuse ca pe fiul său. Ce naiba! Când ucizi un preot, trebuie să ai o armă mai calumea decât un vătrai, mai ales dacă preotul ăsta poate că e tată. Dacă vă veți duce în Spania, veți merge să vedeți luptele de tauri, nu-i așa? Ei bine, amintiți-vă de vechi roman din circ, de vânătorile în care se ucideau 300 de lei și 100 de oameni. Amintiți-vă de cei 80.000 de mii de spectatori care băteau din palme. De cumințile matroane care și-aduceau fetele de măritat acolo și de fermecătoarele vestale cu mâini albe, care făceau un semn fermecător cu degetul mare, semn care voia să spună: Haide, nu fi filenești. sfârșește odată cu omul ăsta pe trei sferturi mort. Mergi, Albert, întrebă franț. Merg, dragul meu. Și eu gândeam ca tine, dar cuvintele contelui m-au hotărât. Atunci, dacă vrei, hai să mergem," spuse Franț. Dar, în drum spre Piața del Popolo, aș vrea să trec prin Corso. S-ar putea, domnule conte." Pe jos, da. Întrăsură, însă, nu. Fie, voi merge pe jos." Trebuie neapărat să treceți prin Corso? Da, am ceva de văzut acolo." Atunci, hai să trecem prin Corso. O să spunem vizitiului să ne aștepte în piața del Popolo, pe strada del Babuino. De altfel, nici mie nu-mi pare rău că trecem pe Corso, fiindcă vreau să văd dacă poruncile pe care le-am dat au fost îndeplinite." Excelență!" anunță servitorul, ivindu-se în ușă. Un om în veșminte de penitent cere să vă vorbească." Știu cine e. Domnilor!" Dacă doriți să treceți în salon, veți găsi pe masa din mijloc țigării excelente de Havana. Vin și eu după dumneavoastră într-o clipă." Cei doi tineri se ridicară și ieșiră printr-o ușă, pe când Contele, după ce le ceru din nou iertare, ieșea pe altă ușă. Albert, care era un fumator pasionat și sufera mult de lipsa țigărilor cafenelei din Paris, de când se afla în Italia, se apropie de masă și scoase un strigă de bucurie, dând cu ochii de havane adevărate. Ce părere ai despre Contele de Monte Cristo?" îl întrebă Franț. Ce părere să am?" Făcu Albert mirat că prietenul său îi punea o asemenea întrebare. Cred că e un om încântător care știe să primească cum nu se poate mai bine. A văzut multe, a studiat mult, a cugetat mult." Face parte ca și Brutus din școala stoicilor și mai ales are țigări excelente, adăugă el suflând cu plăcere un rotogol de fum care se înalță în spirale spre tavan. Aceasta era părerea lui Albert despre Conte. Și cum Franz știa că Albert avea pretenția de a nu-și forma o părere despre oameni și despre lucruri decât după o matură chipsuință, nu încercă să-i o schimbe cu părerea sa. – Dar n-ai observat nimic ciudat? – îl întrebă el. – Ce anume? – Stăruința cu care te privea. – Pe mine? – Da, pe tine. Albert se gândi o clipă. – Nu-i de mirare, oftă el. – Lipsesc de aproape un an din Paris și trebuie că par îmbrăcat ca pe lumea cealaltă. – Contele lemofilund drept un provincial – Explică-i cum stau lucrurile, dragul meu, și spune-i, te rog, la primul prilej, că nu e așa. Franz zâmbi. Peste o clipă intră și contele. Iată-mă, domnilor, cu totul la dispoziția dumneavoastră, le spuse el. Poruncile au fost date. Tresura merge la locul ei din Piața del Popolo, iar noi vom porni pe jos până acolo prin Corso, dacă asta vă e dorința. Nu luați câteva din țigările acestea, domnule demorser. Cu mare plăcere, răspunse Albert. Țigările dumneavoastră italienești sunt și mai rele încă decât cele ale regiei. Când veți veni la Paris, vi le voi înapoia. Aș fi bucuros. Mă gândesc să viu cândva la Paris și, fiindcă mi voi bate și la ușa dumneavoastră. Haideți, domnilor, să mergem. Navem avem timp de pierdut. E 12 și jumătate. Să mergem! Coborâră toți trei. Vizitiul ascultă poruncile stăpânului său și porni pe via del Babuino, în timp ce ei porniră pe jos prin piața Spaniei și prin via Fratina, care îi scotea de-a dreptul între Palatul Piano și Palatul rospoli. Franț nu-și mai lua ochii de la ferestrele Palatului rospoli. Nu uitase semnalul convenit în coliseu între omul cu mantie și transteverin. Care sunt ferestrele dumneavoastră? Îl întrebă el cu aerul cel mai firesc din lume pe Conte. Ultimele trei, răspunse Monte Cristo cu o nepăsare care nu avea nimic prefăcut în ea, fiindcă nu putea ghici în ce scop îi fusese pusă întrebarea. Ochii lui Franț se îndreptară repede către cele trei ferestre. Ferestrele laterale erau acoperite cu damasc galben, iar cea din mijloc cu damasc alb, având o cruce roșie la mijloc Omul cu mantia își ținuse cuvântul dat transdeverinului și fără nicio îndoială că omul cu mantia era contele La cele trei ferestre nu se afla încă nimeni Altminteri se făceau pregătiri unde vedei cu ochii se așezau scaune, se înălțau schiele, se împodobeau ferestre. Măștile nu puteau să se arate. Trăsurile nu puteau să circule decât după sunetul clopotului. Dar se simțeau măști apoi a tuturor ferestrelor, trăsuri din a tuturor colțurilor. Franț, Albert și Contele coboriră mai departe pe Corso. Cu cât se apropiau mai mult de Piața del Popolo, Mulțimea se îndesea, iar deasupra capetelor acestei mulțimi se vedeau înălțându-se două lucruri. Obeliscul cu o cruce în vârf, care arăta centrul pieței, și dinaintea obeliscului, chiar în locul de unde poți îmbrățișa cu privirea cele trei străzi, del Babuino, del Corso și Diripeta, se vedeau cei doi stâlpi supremi a eșafodului, între care strălucea tăișul rotunjit al Mantaiei. În colțul străzii îl găsiră pe intendentul contelui, care și aștepta stăpânul. Fereastra, închiriată cu prețul acela nemaipomenit pe care contele nu vrusese să-l spună oaspeților, se afla la al doilea etaj al marelui palat situat între strada del Babuino și muntele Pincio. După cum am spus, acolo se afla un fel de cabinet pentru toaletă, răspunzând într-un dormitor. Închizând ușa dormitorului, cei din cabinet se puteau simți ca la ei acasă. Pe scaune fusese readuse costume de paiață din mătase albă și albastră, foarte elegante. M-ați lăsat pe mine să aleg costumele și vi le-am pregătit pe acestea," le spuse contele. Mai întâi, fiindcă în anul acesta sunt la modă și apoi, pentru că ne vor feri de confete, bineînțeles, dacă nu se va sfârli și cu făină Franz abia îi putea auzi cuvintele și poate că nu prețui cum trebuie această nouă atenție Pentru că toată atenția îi era atrasă spre priveliștea înfățișată de Piața del Popolo Și de cumplita unealtă care în momentul acela îi forma principala podoabă Era pentru prima dată când Franz vedea o ghilotină îi spunem ghilotină pentru că mandaia romană este croită aproape după același tipar ca și unealta noastră de moarte. Cuțitul, care are forma unei semilune și taie cu partea convexă, cade ceva mai de jos și atâta tot. Doi oameni, stând pe scândura mobilă unde e lungit sânditul, luau masa până una alta și mâncau după câte putu să vadă franți, pâine și cârnați. Unul dintre ei ridică scândura, scoase o sticlă de vin, trase o dușcă și trecu celuilalt sticla. Oamenii aceștia erau ajutoarele călăului. Numai văzându-le în fățișarea, Franț simți cum îl trec toate sudorile. O sândiții aduși din ajun de la carcerii nove, în bisericuța Santa Maria del Popolo, își petrecuseră noaptea asistat fiecare de câte doi preoți, Într-o capelă luminată și zăbrelită, dinaintea căreia se plimbau santinelele schimbate din oră în oră Un șir dublu de carabinieri, așezați de fiecare parte a ușii bisericii, se întindea până la eșafodul în jurul căruia făceau cerc Lăsând liber un drum larg de aproape 4 metri și un spațiu de vreo 30 de metri în jurul ghilotinei tot restul pieței era înțesat de bărbați și de femei. Multe dintre femei își purtau copiii pe umeri, iar copiii, ridicându-se cu un cap deasupra mulțimii, aveau locuri cum nu se poate mai bune. Muntele Pincio părea un anfiteatru uriaș cu treptele acoperite în întregime de spectatori. Balcoanele celor două biserici care se ridică la colțul străzilor del Babuino și Diripeta Gemeau de curioși privilegiați. Treptele peristilului păreau un val mișcător și împestrițat, pe care un flux continu îl împingea spre portic. Fiecare ieșitura a zidului, unde s-ar fi putut așeza un om, își avea statuia lui vie. Ceea ce spunea contele era de deci adevărat. În viață cel mai curios lucru este priveliștea morții. Și totuși, în locul tăcerii pe care solemnitatea spectacolului părea că o cere, mulțimea făcea un zgomot asurzitor, format din râsete huiduiel și strigăte vesele. Și mai era vădit, după cum spusese contele, că execuția aceasta nu însemna altceva pentru tot poporul decât începutul carnavalului. Deodată zgomotul încetăca prin farmec. Se deschisese ușa bisericii. Mai întâi apăru o confrărie de penitenți Ai cărei membri erau înveșmântați în câte un sac cenușiu Găurit numai în dreptul ochilor Și țineau fiecare câte o lumânare aprinsă în mână În fruntea convoiului mergea șeful confrăriei În urma penitenților venea un bărbat înalt Bărbatul era gol și nu purta decât o izmană de pânză La șoldul din stânga îi atârna un cuțit uriaș vărât în teacă Pe umărul drept purta un ciocan greu de fier Bărbatul acesta era călăul Printre altele, el purta și sandale legate cu sfor de fluierele picioarelor După călău veneau în ordinea în care urmau să fie executați Mai întâi Pepino și apoi Andreea Pe fiecare dintre ei îl însoțeau câte doi preoți nici unul, nici celălalt nu avea ochii legați. Pepino mergea cu un pas destul de sigur, fără îndoială că aflase ceea ce se pusese la cale în privința lui. Pe Andreea îl sprijinea câte un preot de fiecare braț. Amândoi rutau din timp în timp crucifixul prezentat de duhovnic. Numai la priveliște aceasta, Franz simți cum îi se taie picioarele. Îl privi pe Albert. Era alb cavarul și, fără să-și dea seama, zvârlise țigara departe, deși nu fumase decât pe jumătate. Doar contele părea nepăsător. Ba chiar o ușoară roșeață părea că străbate pe sub paloarea livida a obrajilor săi. Nările îi frământau ca unei fiare crude care adulmecă sângele, iar buzele lui ușor întredeschise lăsau să-i se vadă dinții albi, mici și ascuțiți, ca ai unui șacal Și totuși, fața lui avea o expresie de blândețe surâzătoare Pe care Franț nu i-o văzuse încă până atunci Ochii lui negri, mai ales, erau plini de blândețe și de duioșie Cei doi o sândiți înaintau spre eșafod Și cu cât se apropiau mai mult, cu atât li se puteau zări mai bine chipurile Pepino, un flăcău de vreo 24-26 de ani avea obrazul ars de soare, privirea mândră și sălbatică. Își ținea capul sus și părea ca adulme ca aerul ca să vadă din cotroi va veni liberatorul. Andreea era gras și îndesat. Chipul lui de o cruzime josnică nu-i arăta vârsta. Putea totuși să aibă aproape 30 de ani. În închisoare, osânditul lăsase să-i crească barba. Mergea cu capul plecat pe un umăr, abia târându-și picioarele încovoiate. Toată ființa lui părea supusă unei mișcări mașinale, în care voința nu avea niciun amestec. Mi se pare că mi-ați spus că nu va avea loc decât o execuție," îi spuse Franț Contelui. V-am spus adevărul," răspunse acesta rece. Totuși sunt doi osândiți." Da." Dar unul dintre acești doi osândiți va muri îndată, iar celălalt mai are încă ani îndelungați de trăit. Mi se pare că dacă trebuie să vină grațierea, nu mai e vreme de pierdut. Chiar iată-o că vine, priviți, spuse Monte Cristo. Într-adevăr, în clipa când Pepino ajunse la picioarele mandaii, un penitent care părea că venise cu întârziere, Străbătu cordonul fără ca soldații să-i împiedice trecerea și, înaintând spre șeful confrăriei, îi înmână o hârtie împăturită în patru. Privirea învăpăiată a lui Pepino nu scăpase niciunul din aceste amănunte. Șeful confrăriei despături hârtia, o citi și ridică mâna. Domnul fie binecuvântat și sfinția sa fie lăudată!" strigă el, Rostind răspicat cuvintele I s-a dăruit viața unuia dintre sândiți. Grațiere, strigă poporul într-un singur glas S-a făcut o grațiere Auzind cuvântul grațiere, a părut că vrea să facă un salt și își înalță capul Pentru cine? strigă el Pepino rămase nemișcat, mut și cu răsuflarea tăiată I s-a iertat pedeapsa cu moartea lui Pepino, zis roca priori," rosti șeful confrăriei. Și îi întinse hârtia capitanului comandant al carabinierilor, care, după ce o citi, i-o apoie. Iertare pentru Pepino," striga Andreea, ieșit pe deplin din toropeala în care păruse cufundat. De ce pentru el și pentru mine nu? Trebuia să murim împreună." Mi se făgăduise că va muri înaintea mea. N-au dreptul să mă lase să mor singur. Nu vreau să mor singur, nu vreau!" Și se smulse din brațele celor doi preoți, zvârcolindu-se, urlând, mugind și făcând sforțări nebunești ca să rupă funiile ce îi legau mâinile. Călăul făcu un semn ajutoarelor sale, care săriră jos de pe eșafod și îl înșfăcară pe condamnat. Ce s-a întâmplat?" Îl întrebă Franț conte. Toate cuvintele fusese răspuse în dialectul roman Și din pricina aceasta tânărul nu înțelesese prea bine Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că ființa asta omenească, sortită morții S-a înfuriat că semenul ei nu moare odată cu ea Iar dacă ar fi lăsată în voie Și-ar sfâșia semenul cu unghiile și cu dinții Ca să nu-l lase să se bucure de viață de care el va fi lipsit Oameni Oameni, rasă de crocodili Cum spune Carl Moore Strigă contele, întinzându-și Pumnii spre mulțime Ce bine vă recunosc în asta Și cât de vrednici de voi înșiva Ați fost din totdeauna Într-adevăr Andreea și cele două ajutoare Ale călăului se tăvăleau în praf O Osânditul striga întruna. Trebuie să moară Vreau să moară N-au dreptul să mă ucidă numai pe mine. Priviți, priviți, continuă contele, luându-i de mână pe cei doi tineri. Priviți, căci pe sufletul meu e interesant. Iată un om care se resemnase cu soarta lui, care mergea spre eșafod, care era pe cale să moară ca un laș, i adevărat, dar în sfârșit era pe cale să moară fără împotrivire și fără să dojenească pe nimeni. Și știți ce îi mai dădea puțină putere? Știți ce îl consola? Știți ce îl făcea să-și îndure chinul? Faptul că un altul îi împărtășea spaima, că un altul avea să moară ca și el, că un altul avea să moară înaintea lui. Duceți două oi la măcelar, doi boi la abator și dați-i să înțeleagă unuia dintre ei că perechea sa nu va muri. Oaia va behâi de bucurie." Boul va mugi de plăcere, dar omul, omul făcut de Dumnezeu după chipul său, omul căruia Dumnezeu i-a impus ca primă lege unică și supremă dragostea pentru aproape, omul căruia Dumnezeu i-a dat glas ca să-și exprime gândurile, ce va striga mai întâi, aflând că tovarășul său e salvat? Un blestem, cinste omului, acestei capodopere a naturii, acestui rege al creației. Și contele îi izbucni în râs, dar într-un râs cumplit care vedea că trebuie să fi suferit groasnic ca să poată râde astfel.